Det ja, är tre gånger nu tror jag. Ja, jag tror också det faktiskt. Uh, life is a hurricane, ja. a Zyra och den i. Uh, ja, du får gärna ha på de lurarna... Den jag sitter och pratar med nu är Fredrik Grillen som har rabblat in här i studion. Och vi sa det, är det tredje gången du är med dig? Jag du faktiskt att det var fler, Fredrik? Nej, jag tror. Nej, det är fjärde gången är det. Ja, det måste det vara. För första gången var ju många herrans år sedan mm. med superhjältar mot cancer. Ja, precis. Och sen så tror jag, här har du varit innan i alla fall, med mig och John på morgonen en gång. Ja, och Antonina. Och Antonina också. Ja. Jag Aha. tror fan det är fjärde gången nu då. Ja, fjärde gången är det. Ja. Eh, hur mår du? Jo, det var fantastiskt bra. Och vad härligt att höra. Hur? Jag frågar alltid det. Hur ska jag presentera dig egentligen? För Fredde vid grillen, räcker det idag? Har det blivit så stort brand för dig? Nej, ja, men jag är ju egentligen... Jag är ju Fredrik. Ja. Är ju. Ja. Privat. Ja, men, jo, det är man ju. Men sen på Instagram är jag ju Fredde vid grillen. Mm. Där jag loggar mat, fotar och ja, presenterar lite av mitt liv. Det gör det jag tycker det är skönt. Det är ju en hobby jag har. Mm. Ja, för innan, för många härans år sedan, första gången du var där hos oss, det var ju Cyperhjältar mot cancer som du var där med din kollega Filip. Plan, ja, och pratade och då var det ju mycket av det så att säga. Du var Batman och du gjorde den grejen. Och sen så hoppade du av det efter många härans år och sen så har du nu skapat då Frede vid Grillen där du grillar istället. Och... Ja, jag lagar mat ja. eh, helst i mitt ute kök, men självklart inomhus också. Mm. Eh, så det är ju egentligen att jag började för några år sedan att eh, köpte hus, grill, alltid att låga mat. Då tänker jag att nej, men jag startade en Instagram-sida för att det kan vara lite kul. Och då blev det Freddy vid grillen. Hur var det i början när den tog fart? För hur många har du idag? idag är det 14 000 14 000 där, 715. Men vem räknar? Nej, vem räknar? Men det ska också sägas att det är 14 000 engagerade följare. Ja, det är det. Det är inte som sådana här ryskonton som vissa har när de är uppe på 500 000, utan det är ju engagerat. Ja, absolut. Jag får ju mejl dagligen om olika grejer. Allt från till frågor. Alltså, det kan vara allt möjligt. När kände du att det började ta fart? Eller vad, vad var det något speciellt? Hur länge höll du på med Fredave grillen innan det började ta fart med... Nej, men jag började, mannen, så att ja, Början var det ju händigt så mycket. Och det var kanske inte grejen heller. Nej. Jag vill bara göra min grej och det gör jag fortfarande. Mm. Jag har inga krav på mig att det är något företag eller något sånt som står bakom att det här måste du göra. Utan det här är min grej, min hobby. Jag är min egen chef mm. och så kommer det vara. Mm. Den dagen jag tycker att, nämen lite roligt längre. Då kan jag trycka på knappen och så finns inte Fredrikgrillen längre. Ja, du tror, inte att, eller du tror inte att den dagen du bara bestämmer dig för, nej nu att laga med mat. Nu ska jag äta köttbullar och makaroner in i mitt kök och bara lägga ner Fredrik Willen. <laughs> så tror du inte att det påverkar allt för många heller? Jag jo, du vad jag, menar. Ja, jag förstår vad du menar. Ja, inga pengar inblandade. Nej, det finns inga pengar inblandade. Precis, det är det som är grejen. Ja. Eh, och det är det som är så viktigt för mig, att det ska vara roligt och att det är på mina villkor. Så att, jag menar, visst, jag lagar ju mat som en vanlig man också. Mm. Eh, men det är ju ute vid grillen. Nej, inte all mat. Då jag lagar även mat inomhus. Ja, gör du det? Ja, men det är ju så här. att Jag har ju ett vanligt jobb. Ja. Och du vet, man kommer hem nu då kanske kvart i fyra. Det är svart. Det regnar och blåser. Jag är inte sugen på att stå där då. Ja, då trodde jag att du hade förberett kvällen innan <laughs> på något för. Ja. Jag pratade med din fru för ett tag ja. och hon eh, nämnde ju det att eh, det händer ju bland annat att han står där ute och grillar och vi äter vanlig mat och ja, man säger, så, är det så, ju. så som de gör ordning till sig. Ja, ja. De orkar inte med det grillat. Nej så är det och ibland står ju det med regnjackan och du ja. vet eh, sådär. <laughs> men då har man ofta haft någon idé i huvudet för att, eh, nej men i kväll ska eller någon kommer från jobbet det, ska grilla Tomahawk. Ja. ja, så står det som spö i backen. Men ändå är man där ute och petar. Och... Det är lite vinnarskalle. Ja, så är, ja det. Är det. så är det. Men du, du har något helt annat på gång som vi ska gå igenom här alldeles, alldeles strax. Det är Jajamän. en insamling och den ska vi prata mer om om en liten, liten stund. Först eh, lite Stone Temple Pilots här i Pirates. God morgon, god morgon. You are listening to Pirate Rock. Creepto Stone Temple Pilots, detta är det morgon kommer med Christian idag och då har jag också med mig Fredrik Grillen och du nämnde någonting, en insamling nu under november. Ja, men. det är ju november nu, det är den blå månaden mm. där man samlar in pengar till prostatacancer. För mig är det viktigt för jag tycker att vi män också får ju cancer, det finns ingenting som för rosa, rosa bandet har ju väldigt, galer och allting. Mm. Men för oss män så är det faktiskt så att det är lite tunt på den fronten. Vet man varför? Eller har du någon koll på varför det är så? Varför rosa bandet har blivit så mycket större än blå bandet så att säga? Kanske för att kvinnor är mer engagerade ja, okay. i sin hälsa. Mm. Självklart är det superviktigt. Mm. Men vi män drabbas alltså. Det är 5% av män i Sverige dör varje år i prostatacancer. 10 000 nya fall upptäcks. Varje år? Varje år. Oj, är det så vanligt? Det är så vanligt, ja. ja jag har hört fler och fler faktiskt i min omgivning eller vänner och så där, som har fått det. Men alla har klarat sig väldigt bra. Alltså, det har varit jobbigt. Ja. Eh, framförallt efter kanske operationen att mm. man inte kan hålla tätt. Då, och ja, det man finns komplika och, och, och, och ju ja, komplikationer. Men, ja. men allting har faktiskt alltid gått bra. Som ja, tyvärr. men det är skönt att höra. Ja. Ja. Men eh, vad är då, insamlingen är ju till detta då. Men vad gör du så att säga? Jag har, ju, jag har ju min insamling på min Instagram. Fredde vid grillen. Där har jag länk till min insamling. Så att jag har ju inte hand om några pengar, ingenting. Utan man klickar på länken som ligger i min profil. Så kommer man till min insamlingssida på Prostatacancerförbundet. Där väljer man belopp man vill skänka. Och så går det dit. Man swishar. så att... Är det valfritt belopp? Man... Valfritt belopp, mm. ja. Vända kronor är viktigt. Ja, Känner så du får 20 20 Ingen blir gladare än jag. Nej. Så att vi har gjort ju detta, jag gjorde ju detta för två år sedan. Och då fick vi in 48 500 ah, kronor. det är ju helt fantastiskt. Tackar. Trodde du på så mycket pengar från början Nej säga, målet eller? var ju 5 000. 5 000. Så att det gick ju väldigt bra. Och det blev 48. Ja. Ja ah, men detta är ju otroligt. Ja faktiskt. Och den här insamlingen som man har nu. Den fortsätter på den förras. När man går in. Och ser den här insamlingen så är det... Nu är det väl 52 000, 53 000 kanske. Ja, det börjar ja, från... Ja, men den börjar 48. från 48 000. Och, okay. och mitt mål är att nå 80 år. Ah, det eh, mål, ja, det är ett jättebra mål. Ja, jag tänkte inte... att höja istället för 5 000... Då tänkte jag att jag höja på lite... Ah. Det blir inte morot för mig också ja, att klart. jobba ännu hårdare. Ja, det är klart. Hur jobbar du med det idag för att få in pengar? Du använder ditt Instagramkonto och pratar för dig såklart. Och Idag är du här, men gör du något mm. annat så att säga? Jag har gjort intervju -tidning. Jag kommer ha månadens börjare på två olika ställen i Göteborg. Mm. Där 15 kronor per börjare går oavkortat till insamlingen. Så jag har en börjare på Lucis som ligger ner i Riksberg. Det var jag åt för ett tag sedan. Bara mm. så här, helt apropå svängde mm. vi in där och kom ja. in. Fy fan, vilka bra börjare. Riktigt bra börjare. Ja, det är fantastiskt. Ja. Jag är där, tittson Ja, du är det. ja. ja. ja. Jag, de gör riktigt bra börjare. Och där har du en. En Dirty Fries burger. Dirty Fries. Åh, ja, vänta. Jag har en sån här. Av den. Vad innebär en Dirty Fries Burger då? Eh, det är en börjare. Två stycken puckar på 100 gram styck. B bara det blir jag svag för att ja. du kallar det puckar. puckar. Ja. Två puckar. Två puckar. Mm. Eh, och med käddaros på. Mm. Mm. Då har du har botten en majonnäs. Sen har du börjarna. Sen har du finhackad eh, rödlök. Du har saltgurka. Du har jalapeno. Och pommes pins. Ja, oh, är det de här lite hårdare ja, som är som snacks med Och sen avslutar man med lyssna nu. Häller på smält keddarost. Oh. Och på med locket. Krasar det lite då när ja, man äter av det får ju åh, crunchet här... där ja, av precis. Pommes Men sätter de så mycket smak? Eller är mest Nej, men det crunchet blir crunchet man åt... sådär. Den okay. ja, de är ju lite salt också där. Men där ja. har du en uh, Dirty Fries Burger. Ja, riktigt fin ju. Ja. Sen har jag en börjare till. Men den är på 21 på mm. Magasinskottan bra ställe. Bra ställe. Där också. Ja, mm. absolut. Och där har en lite mer rockig börjare, tänker jag. Oh, ja, det är inte samma, Nej. lite dirty fries där. Ja, vi lite det nej, nej, jag vill inte konkurrera. Vi därför gjort två olika börjare. Ja, snyggt. Så att där har vi majonnäs också, men vi har sallad. Det är inte så rockigt, men det är en salladsblad med. Och gott också. Gott. Ja. Sen har vi en puck och så har vi amerikansk cheddarost. Mm. Sen har vi en viskykarminiserad lök. Den har du smakat. Ja, det har jag. Och den ja. är fantastisk. Den är simbra. Gjord på Jack Daniels Hanni va? Jajamän. Ja, och då får bra. du en lite, den är lite söt sådär. Och sen så toppar jag med rostad lök. Och sen locket på. Där har du den. Han heter Whiskey Onions Burger. Och den finns på 21-talet. 21 ja. Från och med idag, båda ställena. Ja. Eller inte idag då, första november. Då det. Där, ja, det är onsdags där ja. men det är fantastiskt, vi ska prata lite mer här om en liten stund. Varför du är så engagerad i just cancerfrågan så att ja, säga. Typ helt amorcancer och nu detta också. Men det tar vi om en liten, liten stund så stanna kvar. bästa rock. I I like radio. Ja, men då är vi tillbaka igen med Fredrik grillen. Och du är ju väldigt engagerad. Det började ju när... När började Cyperhjältar mot cancer? Vilket år, så att säga, ja, du gött när du frågar år. Ja, det var inte meningen. Nej. Men det är många härans år det är många härans 15, 20 ja, år sedan? Ja, det eller? blir det faktiskt 14 år sedan blir det nu. Ja, precis. Ja, och så nu håller du på med den här insamlingen då för datacenter mm, och annat. Du hade själv cancer som barn. Ja, just det. Vad, berätta lite om det. Jag fick ju njurcancer, vilmstumör heter det, när jag var två och ett halvt år gammal. Eh, och eh, opererades eh, 1977 eh, och det tog mig 12 år det här är tio år 10 år att bli friskskriven Oj. på alla återbesök och allting Så att, eh, och detta hade du från 2 till 12 egentligen ja, då, 13 ja, år ungefär ja. det är ju, det eh, måste... hade ju inte själva cancer utan man gjorde en operation, man fick strålbehandling och hela den biten men sen gick man på efterkontroll ja, nu går man inte lika länge på efterkontroll men det gjorde man Alltså en usel jämförelse såklart. Mm. Jag, eh, är skeland, jag är skelbarn jag är eller vad som helst. Ja, okay, Mitt är ja, ja. Jag har är uppvuxen hos ja, Så där hela tiden jag tyckte ju det var fruktansvärt mm. att alltid åka, mm. vet, sätta sig på spårvagnen och åka in upp till Frönda här ja. på läkaren. Det måste ha varit hemskt. Det jag egentligen. bodde ju på du... Östra barnsjukhus. Ja, jag menar det. Så det att, är ingen rolig uppväxt i den korridoren där, va? Så ja, att, okay. men, och det skeppet och allting. Och det jag ville komma till med, att jag försökte jämföra lite med mig själv. Det måste, eller du gjorde ändå det här med superhjältar mot cancer. Det, mm. Du klädde ut det bättre men ja. kom till sjukhus igen. Ja. Och allt... Alltså hur starkt psykiskt är du egentligen? Att du orkade det med tanke på den uppväxten i 10-12 ja, år liksom. Ja, men jag tänker också så här att när jag gjorde det så var det mitt sätt att tacka att jag lever. Ja, ja det är Eller, att, att man ger tillbaka. Jag, ja. jag har fått så mycket ja. och då vill man ge tillbaka på något sätt. Så då blev det att man eh, gjorde det. Att eh, fan, jag når ut till mycket människor. Ja. Jag vill göra något viktigt, något som är viktigt för mig. Mm. Och det var ju bland annat det. Precis som detta är. Mm. Detta är viktigt för mig också. Mm. Eh, att man bryr sig om andra människor. Att man, eh, att man får vara välmående. Men är det en tacksamhet från eller till sjukvården och allting då från att du egentligen var barn? Ja, egentligen. Är det. Som ja. du gör nu hela tiden som nästan har blivit ett livsverk på ett eller annat ja, sätt? Ja, men på något eller? sätt så tänker jag, som man sa precis här, att det är så viktigt när man kanske når ut till mycket människor mm. Att jag gör något som jag tycker är viktigt för. att Vi skrillar börjare på Instagram och håller på med mat. Jättekul, en hobby. Men om jag ändå kan få några människor att kanske överleva. Mm. Så tycker jag det är det minsta man kan göra. Ja, det är fantastiskt. Men är det inte tufft? Är det inte tungt? Har det inte varit tungt många gånger? Jo, det är det? klart det är. Alltså, ja. Hur... Jag har ju varit på sjukhus där man vet. När vi är på med superhjältarna. Där, att det här barnet kommer aldrig att lämna de här Nej. väggarna. Hur, hur hanterade du de grejerna? Eller hur gjorde du då liksom? Jag hade ju en kollega, Filip, som ja. var Spiderman Och det, vi var ju väldigt... Vi pratade mycket mm. när vi satt oss i För det är ju så när man tog på sig masken så gick man in i en roll. Ja. Masken åker av. Då, då kommer känslorna. Mm. Så att... Det var ju tufft, självklart. Mm. Men det är som jag säger, min barndom... Jag hade ju ingen barndom egentligen. Jag Nej. hade ju... Det var, <coughs> det var ju sjukhus hela vägen. Hur ofta var man på sjukhus under de här åren? Alltså, du kanske inte minst de första åren, men sen kanske det var nio, tio år. Nej, men sen det ju, var det ju liksom? kontroll. Alltså du kanske var gång, en gång per år eller varannan ha, år. Okay. Så det var inte så, men det var ändå då att från att få domen att man hade vilmstumör mm. till att jag fick ett papper på att du behöver inte komma hit mer. Du är friskskriven. Hur är illa var... Den sjukdomen då Vilms Tumör mm. 77. Ja. Hur illa var det då? Så att säga, vad fick dina föräldrar att som dom? Eller vad säger man? Äh, att de sa väl att det här är ett underverk. Ja, det är så. Mm. Det var inte många som äh, överlevde där Nej. på den tiden. Nej, för det är ju många år sedan. Ja. 77, Och det har hänt liksom. mycket sen dess. Ja, precis. Och så det är tack att, vare många sådana som du absolut. samlar in pengar så att forskningen går framåt. Men hur var den dagen minst du det när du blev friskförklarad? Liksom? Ja, jag var ju som sagt 12, 12 och ett halvt kanske där. jag vet att vi åkte och firade och kolla på Leif. Biofilmen biofilmen Leif med, Life med galenskaparna. Galenskaparna, okay. okej. Ja, det var och åt McDonald's. Ja, okej. Okay. Jag och min kusin som med. Så att det var på det sättet man firar på den tiden. Jag sitter med ett stort le. Ja, det blev lej för McDonald's ja. när det är ett sånt filmen tänkte ja. du. <laughs> ja, det är fantastiskt. Mm. Vi ska prata mer med V. Grillen här om en liten liten stund men först lite Boston och rock and band. You are listening to Pirate Rock. Boston rock and roll Band, den kommer Christian och min gäst Fredrik Grill den här trevliga fredagen. Ja, den här insamlingen, du sa det, du har dina börjare nu på Lucis och 2112. Ja, och sen så kommer du väl ha andra utlåtningar inte utlåtningar utan tävlingar. Ge mig ordet till dig. Ge det, är det är ordet, aktion! Aktion! Vi Tack nu. ska vi ha. Aktion ska vi gå in och prata om. Jajamän. Vi kommer ju aktionera ut, det är jag och Peter Ivers som driver bland annat 2012. 12 mm. Där vi kommer en aktion, där folk får buda att äta middag. Två personer får äta middag, med mig och Peter. Där kommer vi snacka mat, börjare, hårdrock, eller vi kan prata om vad som helst. Det är det är, är det just Är upp det. till aktionsvinnaren att bestämma vad vi. ska prata om? Vill <laughs> aktionsvinnaren prata om Barbie så gör jag det, ja, jag har ja, inga okay. problem med det. Nej. Men man kommer lägga bud. Mm. Eh, Aktionen kommer vara på min Instagram-sida. Eh, och där kommer man då ha en öppen budgivning. Som man ser i kommentarsfältet vad budet ligger på. Mm. Att man, ser man att eh, Kai har lagt 500 kronor. Och Lisa vill bjuda. Då lägger hon 600 kronor. Och så håller man på så. så, man och, det, på så. Amen, och alla ser exakt vad som händer. Mm. Det här kommer att ske i hela november. Mm. Och middagen kommer äga ägna rum i, någon gång i december. Det kommer vi vara överens om med det, vinnarna. Hos eh, 21-12? Hos 21-12, ja. Och är det då din börjare man får där? Eller jag det, tänker, är den det? är ju här nu i november. Men jag tänker mm. att jag snackar med kocken så löser vi självklart min börjare. Mm. Hur, lång, hur länge är en sån här middag? För ja, jag har jobbat på Volvo, du jobbar på Volvo. Jajamän. Vi äter ju på sju minuter. Ja, ja. Då är du även ta en powerna på Ja, jag menar. Ja. <laughs> Micra tre, äta två, sova två. Sova två, bandet igen. Ja, Jag ja. har ju problem med det när jag är ute och äter. Ja, jag eh, Nej, men det får vi väl komma överens om. Mm. Det beror ju på, tänker jag. Men jag tänker att vi kanske sitter en och en halv, två timmar. Fan, vilken trevlig ja. grejen då? Och att vi kötar lite och det ska, bara vara, det ska vara skönt. Skön stämning. Så det är win-win. Man skänker då pengar till mm. prostatacancer. Och, sådär. och sen så får man träffa dig och Peter Ivers på 21 Över en, Över en middag. Och sitta och köta i Ajamän. någon timme eller två. det är väl en kanongrej när ja, jag jag tycker att det blev det. väldigt bra där. Hur kom du i kontakt med Peter om detta då? Eller hörde du av dig till honom? Eller hur ja, jag och Peter det? har haft kontakt via Instagram lite till och från. Mm. Han gillar det jag gör. Han gillar mat. Han gillar börjare. Eh, och vi har snackat ganska länge om att ses att han ska komma över till mig. Jag fixade att gå börja i uteköket och att vi hänger lite bara. men det är bitet av. Det är ju turné för han. Såklart. Och det här livspusslet som vi pratat om och mm. lite sådär. Så att, men nu har vi verkligen tagit tag i det här. Att, och han brinner ju för välgörenhet. Så då tänkte jag att vill du hjälpa mig och han är på direkt. Han var trevligt. Ja, jättebra. Och på den fina restaurangen 21-talet ja, ja, ja. så det är Fantastiskt bra. det ju guld det och få en börjare där. Det är, det är lite guldstjärna faktiskt. Ja, som ja, jag håller med. Men då finns aktionen just nu, eller? Jag Nej, den kommer upp din... i dagarna här nu. Den, i dagarna. Eh, vi sätter vi och alltså skriver ihop det här nu, så förhoppningsvis eh, denna veckan. Ja, okej. Okay. På eh, vid Grillen in, på Instagram i alla fall. Ja, i ett ord. I ett ord. Där mm. hittar man all info. Vi är alldeles strax tillbaka med lite mer vid Grillen. Morgon Pirate Rocks morgonprogram Varje vardag mellan sju och tio mm, Varje dag mellan sju och tio här på Pirate Rock Idag med Fredde vid grillen Johnny är fortsatt sjuk för nytillkomna lyssnare Men jag och Fredde vid grillen med mig i alla fall Eh, aktionen har vi gått igenom nu ja. hur kan man annars vara med och hjälpa till om man är företagare eller så har en stor kassa ett stort kassavalv med pengar hur skickar man det till dig så att säga man skickar ju inte pengarna till mig det kan man göra det bästa är ju att man hör av sig till mig på Instagram skicka mig ett DM så tar jag upp kontakten där och så tar vi det därifrån för det är just det här som är lite svårt att nätverka. Att få med företag kanske. Privatpersoner är mycket lättare. Men just det här med företagsbiten är väldigt svårt. Att, få med, så att säga. få med på tåget. Ja. Ja, men, hör ni, företagare där ute nu. Så mm. kontakta bara Fredrik Grillen på Instagram. Då, skicka skickar DM. Så tar ni kontakt därifrån. Ja, så och löser alla det. kronor är superviktiga såklart. Absolut. Man måste inte tänka, Man, jag har inte 50 000 att Nej, gå med, utan Det kan räcka med 5 000 också. Och det går oavkortat. Direkt till insamlingen. Exakt. Du om jag åker till Lusis eller 21 och köper din fantastiska börjare. Och sådär, men känner att 15 kronor mer än det kan jag skicka in. Liksom, har man något sett på restaurangerna där man kan skänka mer just genom din insamling? Absolut. Jag har ju tänkt till lite där va. Att på deras meny så sitter det en eh, lapp första sidan. Eh, där står det om börjaren. Det står lite om insamlingen det finns en QR-kod också. Så då scannar man här med sin mobiltelefon. Vips så är man på insamlingen. Och så skänker man valfritt belopp. Fem. Enkelt. Jättebra. Det, det tror jag är det viktigaste av allting när man mm. har insamlingar och annat. Det är enkelhet. Enkelheten det. ska det vara. Och eh. så kan du bara ta det med Swish direkt. Mm. Och det är ju fantastiskt det här med Switch. Det måste man ju ja. ändå ge dig hur ja, enkelt precis. det är att faktiskt. Att du inte behöver hålla på med kronor och lappar och det grejer det. utan att det är så nära till hands ja. hela tiden. Du, har vi något annat vi vill tillägga innan jag ska släppa dig? Jag det? tänker väl lite så här att det kommer väl kanske finnas en uh, QR-kod på eran. Uh, era sociala medier. Ja det kommer det göra. Ja. Absolut kommer upp här. Och hela vårat samtal kommer man kunna lyssna på. I efterhand också. Ja, på Så där finns den också. Ja. Så att man måste inte gå till Lusis eller 2112 just nu. Utan Nej. man kan även skänka redan idag. Absolut. Så, Så det enda jag vill säga egentligen är. Hjälp mig att hjälpas åt. Snyggt, Jätte tack för att du kom Allt är lika trevligt, du är alltid en stående inbjudan Och det vet du Fredrik Grillen på Instagram, gå in där Följ honom gärna och häng med på din resa då. Och släng in lite kronor på aktionen Om inte det. annat Vi så bara kör du. på ja. Tack så du ha Fredrik det, det här är Pirate Rock Tjena, det här är Degen från Backyard Babies Och The Helicopters Ni lyssnar på Pirate Rock